Wa yas'alunakani aljibali faqul yansifha rabbina safa Nawana kuuliza habari za milima waambie mwala wangu mlezi atavuruga vuruga fayadharuha ta'an saf safa Nataya cha tambarare wanda utaona humo mdidimio wala mwinuko yawma idhi yitabuuna adaa laa wajalaha wa khash'ati alaswaati siku hiyo watamfuata muhtaji asina upotofu na sauti zote zitamnyenyekea arrahman mwingi wa rehma basi usiki ila mchakato na mnongono. Yauma idilla tanfa'u ash-shafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu waraḍiya lahu qawla. Siku hiyo uombezi haufaiki kitu ila wali amruhusu ar-rahman. Mwingi wa rehma na akamrithia kusema ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman yaya najua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao wala wao hawawezi kumjua yeye bilivyo wa'nati alwujuh lilhayy alqayyum wa qad khaba man hamala zulma. Na nastadallika nyuso mbele ya aliy hai milele muangalizi mkuu na atakuwa meharibikiwa mwenye kubeba dhulma wamanyamal minasalihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma nae mema nae ni muumini basi hatokhofu kudhulumiwa wala kupunjwa وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا. Na namna hivi tumeiteremsha qur'an kwa kiarabu na tumekariri humo maonyo ili wapate kuogopa na kujilinda na iwalete makumbusho fata'ala allahul malikul haq ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما اmetukuka mwezi mungu mfalme wa haki wala usifanyie haraka hii qur'an kabla haujamalizika ufuno wake nasema mola Nizidishie chielimo wa laqad aahidna ila na hapo zamani tuliagana na adam lakini alisahau wala hatukuona kwake azma kubwa allahu, Akbar, allahu Akbar. wanakuuliza hao wanaokanya kufufuliwa nini hali ya milima siku ya kiyama hiyo unayoitaja wajibu mwenyezi Mungu atevuruga kama mchanga kisha tepeperusha kwa upepo kama vumbi na pahala pao baada ya kushavurugika milima hapa tatakuwa sawa sawa laini Kuto, na kwenye ardhi kudidimia wala kunyanyuka kama kwamba haikupata kukaliwa kabla yake siku ya kiyama watu wakishotoka makaburini Watamfuata mwenye kuwaita mpaka pahala pa mkutano nao wamisalimu amri hawezi yote kati yao kuelekea kulia wala kushoto sauti zote zimenyenyekea kwa utulivu na kitisho kwa tukufu wake arrahmani mwigo wa rehma basi husikii ila sauti ya chini kamisa ya mnongono. siku hiyo hapa na uombeezi unafaa kitu ila waliyepata hishma ya Mwenyezi Mungu kwa kuruhusi wanaye na kuridhiwa aseme na hapana uombezi wao yote utaofaa ili waliapata ruhusa ya Mwenyezi Mungu kuombea na aka wani na Mwenyezi Mungu akaridhia ya kauli yake kwa tauhidi na imani na Mwenyezi Mungu aliyetukuka yake anayajua mambo yao aliyakadimisha katika dunia yao na wale Yee akhirah yeye subhanahu wanawapangia mambo yao kwa mujibu wa unyuzi wake na wao hawajui mipango yake na hikma zake Nyuso zitatalilika siku hii na istamnye ke Mwenyezi Mungu ali hai asiyekufa mwenye kusimamia kupanga mambo yote ya viumbe vyake na amepoteza uokoofu na thawabu siku akhira. ya akhirah mwenye kuidhulumu nafsi yake duniani na akamshirikisha mola wake mlezi na mwenye kutenda mambo ya utii na yakawa ni na asadiki aliyoyaleta Muhammad sallallahu alaihi wasallama hana hofu ya kuzidishiwa makosa yake au kupunguziwa mema yake. Na mfano maelezo ya haki aliyokushatangulia katika sura hii ya kumtukuza Mwenyezi Mungu na hadithi ya Musa na habari za kiyama. Mwenyezi Mungu ameateremsha katika kitabu hichi cha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu na ameeleza mara kwa mara kwa njia za kuonya ili watu waweze kutanabahi waache maasi. Na Kurani wazinduwe upia kwa kuwapa mawaidha na mazingatio. Basi ametukuka na zana zana na amejitenga na kushabihiana na viumbe huyo mfalme ambaye anahitajiwa na watawala na wana utawali wa mwenye haki katika uungu wake na utukufu wake. Na wewe we Muhammad usifanyi haraka Kurani kabla malaika haja kusomea. Nasema ewe Mola wangu mlezi Nisindishe lemo kwa Kurani na maana zake. Ewe mtume sisi tulimuhusu adamu tangu mwanzo asinde kinyume na amri yetu, akasahau ahadi yetu, akenda kinyume. Na hatukumbona tangu mwanzo wake kuwa na azma barabara na ukakamavu wa kutosha singilio na shetani akamtia wasiwasi katika nafsi yake.